att följer med. dribblingar stolpskott, öppna mål. Ja, då kan det vara bra att veta att matchen varar i 40 minuter från och med nu. Och jag säger direkt god morgon och välkommen till Per Jonas Andersson i Bunkerflustrand. Hallå där. God morgon. God morgon. God morgon. Och jag skulle vilja tala om friåret. Friåret? året? Jajamän, en äh. välfärdsreform som kanske inte varit uppe till debatt på ett tag nu. Men finns det fortfarande säger eh, nej, jag Det finns det inte det. Jag var ju kritisk till den gamla regeringen med Göran Persson på många punkter, men deras beslut att införa friåret stödjer jag helhjärtat. Mm. Därför att det var en mycket bra välfärdsreform som innebär att främst Utslitna arbetare och tjänstemän, tjänstemän kunde ta ledigt och, och få en liten andningspas. Samtidigt som en långtidsarbetslös gick in och tog ens jobb och fick återkontakt med arbe, arbetsmarknaden. med hur många, hur många var det egentligen som gjorde det? Där, kommer du ihåg det? Jag kommer inte ihåg det riktigt. Men jag tror problemet var att ersättningen var lite för låg. Så jag hoppas att eh, en ny regeringskonstellation höjer ersättningen för, fri för de som ska ta friåret. Men du vill ha tillbaka det? Jag vill det... ha tillbaka det för att det gav arbetare och tjänstemän en möjlighet till andningspaus i detta stressamhälle som vi lever i nu. Men du, lever ju också mitt i en finanskris. Har vi råd med friår då? Jag tycker att vi har, äh, äh, har vi råd med utslitna arbetare och tjänstemän. Är det din motfråga då? Det är min motfråga. Ja. Menar du att det rent av är ett recept, ett av många recept för att uh, råda bo på finanskrisen? Det kan det vara. Att vi uh, uh, låter uh, utslitna arbetare och tjänstemän få en andningsfas samtidigt som långtidsarbetslösa får komma tillbaka till arbetsmarknaden med statliga ersättning och, och, och, och komma in i uh, jobbmarknaden igen så att säga. Men eh, nu, nu så finns ju risken här att eh, arbetsmarknaden eller rätt sagt samhället kommer att svämmas över av arbetslösa och långtidsarbetslösa. Kommer det verkligen eh, finnas plats för alla dem. Är det så många som tror du som vill röra på sig ett år och gå ner i, i från lön till den här friårsersättningen? Det tror jag. Det tror jag. Vad jag minns var det ändå ganska många som ville eh, ta ut ett friår. Mm. Eller man kan ta ut ett del av ett fria år också. Man behöver inte ta ut hela fria året och få en liten aningspaus. Eftersom vi lever i ett stressamhälle där många lätt blir utbrända tycker jag det är viktigt att politikerna genomför välfärdsreformer så att medborgarna har chans till en återhämtning som sagt. Mm. Häng kvar Per Jonas, vi ska höra med Peter ja. Citel i Stockholm. Hallå där. Ja, hallå Agneta. Du hey. har också funderingar kring ja, vad ska vi säga, ekonomiska åtgärder och kanske med fokus på finanskrisen. Ja, det har jag känner sympati med föregående talare men jag tror att eh, krisen kräver nog att vi tänker i nya banor. Vilka? Ja, all ekonomi handlar ju om förtroende. Jag menar, det är alltid en intäckning på framtiden med en aktie eller ett banklån eller också en lön. Va? Mm. Och, och tror man inte på framtiden så minskar värdet. Men tror man på framtiden så behålls eller ökar värdet. Och det, det, det handlar väldigt mycket om hur vi ska våga tro på framtiden. Mm. Och jag vill ge ett exempel hur min erfarenhet då. Jag var reste till Etiopien egen regi år 2006. Jag blev inbjuden där som lärare under ett par veckor och befann mig då helt plötsligt i en verkstad med käppar och du vet korrigerad plåt som tak och så. Och när man stod där och jobbade kom det kraftiga regn och som ja, det var kraftiga regn som jag aldrig hade upplevt förut. Så jag mm. frågade ju hur. Hur, hur mycket regn kommer det och de sa det här är ingenting mot regnperioden då kommer en tredjedel av allt vatten som rinner ut genom Nilen eh, kommer ner som regnvatten över den här högplatån där Addis Ababa ligger och som en stor del av Etiopien utgörs av det är cirka 2000 meters höjd va? Ja, det låter som du fick en idé då ja precis, ja. <laughs> exakt För att när jag kom hem då så råkade jag bli inbjuden till en konferens där jag fick tillfälle att tala med en kraftbyggare då en ingenjör från ett, ett av världens största kraftverksföretag och, och då, då var det ju mitt i högkonjunkturen så jag ställde ju min enfald frågan så här då att om vi kunde frigöra tusentals metallarbetare, ingenjörer, gruv- och kraftverksbyggare, lastbils- och katterpillarbetare och, och satt igång och, och vi bygger lika fort som, som cementen torkar om du förstår va? Mm. Hur mycket vattenkraft skulle vi kunna skapa direkt i Etiopien och han Knappa in på sin data där hade ju speciella filer då mm. och kom tillbaka efter en stund och sa då, ja så som du beskriver det, potentialen är jättestor men det man direkt skulle kunna få fram snabbt det är tio gånger harsprånget. Vad betyder det? Det är till Sveriges största vattenkraftverk, det är 830 megawatt, bara för att jämföra, på, det sista Barsebäck som man stängde var på 600 megawatt. En, man skulle kunna få fram en jättekraftkälla helt enkelt. Ja. Men hur hänger det, Peter? Jag måste fråga, hur hänger detta ihop med finanskrisen som är mitt i nu? Därför att om du tar vårt land 1860-150 år sedan, det är ganska kort tid sedan, så var vi ungefär där Etiopien är nu. Va? Vi hade svält och vi byggde upp järnvägsnät, kraftverk och sen kunde vi utvinna skog och malm och där har vi vårt välstånd för att har en lång historia väldigt kort. Mm. Va? och man, har man ett förtroende så att så här projekt skulle generera kapital därför att Etiopiens landsbygd är en av världens mest bördiga eh, och det är en hög civilisation precis som Indien? Eh, och kund, alltså, Exakt hur man ska bära sig åt det, det kan inte jag svara på men jag vet att i krig ser man ut krigsobligationer och fabrikerna sprutar ut flygplan, stridsvagnar etc. Men jag måste fråga dig Peter, menar du att det här skulle vara ett sätt för till exempel Sverige då att investera? I, I sådana här projekt eh, just nu. Absolut, det finns ju ett momentum, du har ju president Obama som kommer med sitt ursprung ifrån Kenya, och sen kanske låter lite populistiskt, men jag tror inte man ska underskatta fotbolls i Sydafrika heller. det att... blir mer fokus på Afrika på alla möjliga sätt. Exakt. Så ni har båda här, Per-Jonas, du ja. kvar, va? Ni har båda ja. lite, lite, vad ska vi säga, lite okonventionella idéer om hur ja. man ska kunna satsa sig ur krisen, är det så? Och alltid, jag skulle bara säga det att jag har så sympati för föregående talare, men vi har lite olika utgångspunkter, kanske, men allting är inte pengar, vill jag vill, vill, jag, vill jag säga då. Ja. Det är lagen eller? det är det. Det, det, det det inte är. Alltså det är. Ju, pengarna är ju, är ju, har ju inget värde i sig själva utan det är vad man kan köpa för pengarna. Och där är det återigen förtroendet det handlar om. Och det som är faran idag det är ju om förtroendet minskar inte bara mellan banker och företag utan även mellan stater. Men Peter, för, då frågade det finns ju i, i de hårda kärva tider som råder just nu. Då poppar det alltid upp människor som tycker att det där med att satsa på någon annan än sig själv som mm. det först. Kan, mm. i hand kan framstå som om man ska jo. satsa på projekt i utvecklingsländer det Jätte... har vi inte råd med då Jättebra att du tar upp det därför att Alltså det, det jag sa här om Sverige igen. När vi byggde upp järnvägen och hela Europa till exempel så var det långsiktiga krediter på 30-40 år där man inte väntade sig någon avkastning förrän efter kanske 10-20 år. Va? Idag har vi kvartalsrapporter där man ska ha vinst direkt. Och det är det tänkandet vi måste komma ifrån. Vi måste komma ifrån den formen av girighet eftersom den urgröper oss. Vi har ju kvitto på det nu. Lite samma som du tänker på Jonas Andersson. Alltså minskad girighet, mindre stress- och... Det är så allting som jag sa tidigare, allting är inte pengar. Det är kanske är lite fullt att säga följande sak i dagens samhälle, men allting består inte av arbete. Livet består av mer än arbete kan man ju säga. Det får ja. bli det sista ordet här. Vi ska gå vidare på program Jag tackar Per Jonas Andersson i Bunkerflustrand och Peter Citel i Stockholm. Tack, tack för att i Ringling PET. Tack så mycket. Tack god för det säger och tack och hej. hej. Vi säger hej till Jan Andersson i Borås god morgon. God morgon, god morgon. Välkommen. Ja, tack. Vad vill du ta upp? Ja, jag vill kanske haka på där de här föregående talarna ja. slutade. Det var fråga om förtroende ja. och det var fråga om girighet. Ja. Och eh, den regering vi rustade fram eh, Angrep näringslivet och angrep bankerna för stor girighet. Man hade bonussystem som mer eller mindre undergrävde ekonomin och det var orsaken till den finanskris vi nu har. Och vi medborgare trodde naturligtvis att inom den statliga förvaltningen, antingen det nu är direkt förvaltning eller affärsverk, det finns inga bonusar. Det, det, det var ett förtroende som vi hade för regeringen. Eftersom och regeringen skulle ja. bekämpa även girighet inom det egna leden. Ja, och? Ja, och nu ser vi då och hör att det är fullt av bonusar överallt. Ja, det, det kommer ju nyheten... Inom Eh, AP-fonderna som ska förvalta våra pensionspengar. Där har man bonusar trots att de går med oerhörda förluster för närvarande. Mm. Jag ska bara dra Jan, det där som avslöjades av uppdrag i går igår alltså att som, som kanske många vet så har ju regeringen och Anders Borg gått ut och fördömt mycket av, av bonussystemen och ja. sen visade det sig att man under året som gått här har beslutat om att fördubbla bonusen för, i statliga ja. företag. Det var väl det som var kärnfrågan. Ja, inte eh. bara, bara accepterad utan man ökade bonusarna. Man har aktivt ökat på. Hur tror hur, hur går det där till? Ja, det är sådant som den enkla medborgaren um, undrar. Vi, vi är ju ändå aktieägare i aktiebolaget i Sverige och vi, vi har röstat fram hur styrelse och regering och så tror vi att regeringen ska hantera det här på ett vettigt sätt. Och sen så gör man precis tvärtom mot vad man säger. Och det här blir ju en förtroendeklyfta, en förtroendekris av nästan oanade mått. Vad är, är nödvändigt nu tycker du sen det ja, nu har nu avslöjats? Ja, antingen så, så ber man näringslivet och bankerna om ursäkt att man har hoppat på dem trots att man inte har rent mjöl i på mm. och så låter man bonussystemet urholka. Det är det ekonomiska systemet. Man släpper allting fritt. Det är ju nästan det enda vi kan göra. Eller också så står man upp och säger att nu tar vi tillbaka alla bonusar inom den statliga förvaltningen. Antingen det affärsverk eller vanlig förvaltning. Hur tror och du att det, det blir? Så kan vi, så kan vi äh, återskapa förtroendet. Hur tror du att det blir? Vad tror du Anders Borg och kompanien väljer ja, förväg? väg? vad gör man? Vi har ju hört, äh, inte bara Anders Borg utan Odell. I olika språkbruk ibland var det oacceptabelt- och ibland var det häpnadsväckande. Mm. Och Anders Borg tycker jag inte är rättemannen- att återställa ett förtroende- som man själv har missbrukat på det här sättet. Så pass menar du att han skulle avgå på detta? Ja, jag tror att det här är en förtroendekris- under uppsegling som regeringen måste ta på fullt allvar. Och jag tror inte riksdagen är det rätta- forumet för att rätta till det här utan jag tror att medierna ska ta en, en temadag, en temakväll där allt det här får ventileras för det här är så djupt, en så djup förtroendekris att jag tror folket mår väldigt illa. Mm. Okej Jan Andersson i Borås, tackar dig för att du ringde in i detta mycket aktuella ämne. Avslöjades igår och vi får se vad som händer framöver. Tack Jan! Fakturering ring pay tack och hej. Eh, Jan hade som alla andra ringt till 099 510 10. Man kan ju också mejla till oss på Och det har naturligtvis kommit mail i denna fråga både om bonussystem och om eh, löneavtal och annat. Vi ska ta ett här ifrån Erik Axelsson i Sandviken. Han skriver så här: "Redan för cirka ett år sedan påtalades detta med bonus till styrelser och VD och vd de som verkligen den gör jobbet ska kunna ha prestationslön. Säljaren och producenten för att förenkla lite grann. Bonus i statliga företag är definitivt av ondo. Det är stöld av skattebetalarnas tvingande insättningar. Regeringens, främst finansministerns hycklande, skapar en en mer social oro och det är illa nog ändå. Redan i höstas borde regeringen ha ändrat på bonusreglerna, det vill säga tagit bort dem i de statliga företagen och alltså inte som nu fördubblat dem. Så skriver Erik Axelsson. Kent i Umeå skriver så här, om företagen har råd att ge direktörer höga bonusar och aktier, höga aktieutdelningar borde väl det bero på att arbetarna jobbar för billigt? Någonstans måste ju pengarna komma ifrån, alltså att vanliga arbetare har hållit efter hållit igen på sina lönekrav så skrev Kent i Umeå och eh, som sagt numret ni vet 099 510 10 man kan ringa dit och när som helst på dygnet lämna ett bandat inlägg och det har Gunnel Trogen gjort Jag kan inte förstå varför djurerna här i Sverige särskilt bondgårdar inte faller under misshandel här uppe i dalarna där jag bor i Sälen idre var det fruktansvärda förhållanden för en hel bongård med kor, hästar, grisar, får, katter och hundar. Katterna var instängda och kom ingenstans och de en ja det var obeskrivligt. De visar på tv. Ren misshandel. Varför är svenska lagen så tandlös? Jag fattar ingenting. Mitt namn är Gunnel Trogen. Och hon har alltså ringt 099 510 10. Det har även Ingerd Granat i Motala gjort. Hallå Ingerd och välkommen till Ring P1. Ja hallå, hej. Vad vill du prata om? Jo, jag ringer med anledning av debatten i kvällsöppet som var igår kväll angående prostitution. Var det i TV4? Ja, ja, det ja. jag. såg inte det och det kanske var fler som inte såg det. Men det handlade om prostitution, okej? Okay. Ja, ja. Och vad sa oss där? Och, och det var bland annat Maria Abransson heter hon. Men det var inte hon som menade att det skulle vara så förstås. Men hon pratade om att det skulle bli en hårdare lag. Och det vet jag, Beatrice Sask sagt. Jag har ju sagt det tidigare. Men hon var ju inte där igår. Men hon har ju pratat om att det skulle bli en hårdare tag mot kunderna. Det, det är det ju på sätt och vis redan. Det är ju en ja. sexköpslag som råder och det är förbjudet att köpa sexuella tjänster. Ja, men som de sa igår så är det ju många som bara betalar böterna då. Ja, just det. De ska alltså kanske skärpa straffen lite. Jag är ja. lite oinsatt, måste jag känna där. Men okej. Okay. Och, och sånt hjälper inte heller. BVB träffas, har ju bland annat sagt att, att vi protesterade. vi skulle inte få prata med journalister. Vi prostituerade, säger du. Är du själv prostituerad? Jag har varit det tidigare, ja. Ha? vad tänker du om sexköpslagen då? Varför, varför menar du att den fungerar inte? Nej, det gör den inte. Och hon menade att vi skulle inte få prata med journalister. Det kallar jag ministerstyre. För kan de, <coughs> nu är kan Nej, inte jag prostiera längre. Men jag menar, att de andra skulle inte få prata heller med, med dem. Men det kan ju inte en justitieminister bestämma. Nej, det är ministerstyre, ja. Ja, men du till, till den här sakfrågan tycker jag är mer spännande. Alltså, du tycker att, vill du ta bort sexköpslagen helt och hållet eller? Jag vill ta bort den helt och hållet och jag tycker att det ska bli bordeller. Om inte det blir statliga så vanliga privata företag som de har i Tyskland som de pratade om igår. Och varför är det så bra? Jo, det är det ju för att det blir både renligare och bättre. Och sen kommer de in, då, kommer in i värmen och inte är på gatan. Och så blir det inte våld eller något där nere på samma sätt. För där, i Tyskland där hade de sådana här livvakter, kan man kalla det, väktare. Som fanns i de här bordellerna. De pratade om det igår då i kvällsöppet. Uh -huh. Så att det var, är ju bra tycker jag. Men och sen får du... de, ja, sån här, de kan tillära fackförening. Och de får ju lön för det här precis som ett vanligt yrke då. Och det stigmatiseras inte som, som det gör nu. Är det ett alldeles vanligt yrke då? Ja, det tycker jag att det är. Och de pratar om arbetsmedling. Det var någon som sa emot det igår. Det behöver man inte gå till. Det, det är likadant. Jag För många år sedan så sökte ju jag, men det är ju på 57, det, då sökte jag på Electrolux. Alltså jag var ju till sjuksköterskorna här då senare. Men jag var på Läktenlux och sökte. Det kan man söka privat om man vill. Man behöver inte alltid gå på en om du vill söka ett jobb. Mm. Och då kan man ju söka direkt i en bordell om de vill. Men de du lägger in ingen... saker och ting i yrken. Det, är, det här är, det är inget svårt yrke. Det, det är inget svårt, men det är ett väldigt en väldigt kontroversiell sysselsättning och skiljelinje mellan de som har statliga bordell vill ha bordeller, statliga eller privata och de som inte vill ha det brukar ju gå eh, på samma sätt som mellan de som tycker att prostitution ska bekämpas och de som tycker att prostitution är helt okej. Okay. Men jag förstår att du tycker att prostitution är helt okej. Okay. Ja. Varför slutar du med det då? Ja, jag är lite äldre nu och sen har jag en särbo som jag är ihop med nu. Men för jag är ju... 69 år gammal nu. Ja okej, okay, du har fallit för åldersträcket ju helt enkelt. Ja, det vet jag inte. Jag kanske skulle kunna börja hem. Men den kan göra olika saker i livet och byta om också. Vad tänker du om alla de där argumenten mot prostitution eller mot sexhandel överhuvudtaget? Att det är ingenting som man ska använda på ett kommersiellt sätt som en tjänst som vilken som helst. Vad tänker du om de argumenten? De har du ju hört. Alltså att man ska att använda sin egen kropp och sitt eget känsloliv på det sättet som man kanske gör som prostituerad. De, alla de som är emot det, vad, du som har själva erfarenhet, pratar de bara i nattmössan eller de som har jag de där det argumenten? Tycker jag tycker det, för det beror ju på att man, man kan väl göra olika saker när man inte bara samlag. Man kan göra olika saker, det är olika saker de frågar efter. Så jag tycker att en social verksamhet, man fyller en social funktion. ja. Och då ska detta regleras och kontrolleras på ett öppnare sätt, menar du? Ja, Ja, vi ska, jag. Jag vet ju att det finns många som tycker som du och det finns många som tycker precis tvärt emot. Eh, så vi får se vad som händer här på telefonen nu när du har sökt detta, Ingrid. Ja. Tackar dig för att du ringde Ingrid Granat Ja. Tack för att du ringde, äh, ringde P1. Tack ska du ha. Hej. Eh, hej då, vi går till Uppsala och till Bo Östens Svensson. Och du vill prata om den här pågående piratkallaste rättegången. Ja. ja, vad tänker du? Jo, jag, jag lägger märke till att det finns en aspekt som hela tiden saknas på det här problemet. Man talar om det här som om det är en, en sak mellan upphovsmännen eller upphovsrättsinnehavarna och fildelarna. Och så glömmer man ju bort hela eh, det samhällsekonomiska sidan av saken. Men att de ersättningar som upphovsrättsinnehavarna får det är ju skattepliktiga inkomster. Ja, Man får ju räkna med hela tiden ungefär en tredjedel av de pengarna går till samhället. Och de går inte... Det kommer inga sådana pengar till samhället när man laddar ner gratis då? Nej, det gör det ju inte. Hmm. Den aspekten har inte kommit fram så mycket. Nej, det har det inte gjort. Och den här sektorn är ju väldigt stor och det glömmer man också bort. Jag vet att i början på 90-talet så fanns det en organisation som heter Export Music Sweden, om jag minns rätt, som var knuten till Stim. Ja. Och de hade en... Utredning då som visade sig att de åren så, var upp, så stod den upphovsrättsrelaterade industrin, det var så inte bara musiken, det var i film och, och, och teater och sånt där och litteratur, stod, det var Sveriges näst största exportinkomst. Ja. Det är väldigt mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar, ja. Och där ser du då hur, hur en stor andel ja. går förlorad ja. för skatteintäkter. Vad tänker du om, i själva, vad ska vi säga, en av huvudfrågorna i den här pågående rättegången mot fildelnings Pirate Bay så säger man ju att, eller försvaret och de själva hävdar ju att vi... Är in, vi är bara en förmedlande länk. Vi bara tillhandahåller information som människor själva aktivt vill. Det vill säga vi har egentligen inget ansvar på det sättet. Hur ser du på, på det resonemanget eller hur ser du på skuldfrågan där i rättegången? De kallar sig för The Pirate Bay. Mm. Men på 1600-talet fanns det ett aktiebolag i Holland som bedrev Sjöreveri i Västindien. Det var lagligt då. Men det innebär ju inte att, att, vi, att vi ser det som lagligt. Och jag menar, har man kallat sig för the, the Pirate Base så har man väl också erkänt sin filosofi. Då har man satt tonen. med. Det den. har man gjort, ja. Men man gör det med stolthet detta ju. Ja, var väl sjöövarna var väl väl också stolta en gång i tiden. Mm. Så att, och, och sen är det ju... Jag menar, alla människor är inte, är inte rättskaffen så goda och... och det handlar kanske mindre om godhet och ondska än, än, än om att se långsiktigt på saker och ting. Och det kanske helt enkelt handlar om att tjäna pengar också. Det säger... Ja, det gör det ju. Mm. Men där kommer då samhällets intresse in i, i, i det hela för att jag menar, den, man pratar nu om, om, om den kreativa sektorn in, in, in, inom EU. Det är inte bara musik och sånt, utan det är ju design och, mm. och, och så vidare. Mm. Men den omsatte 2001 654 biljoner euro. Och idag det är det mycket pengar. Ja, och fordonsindustrin omsatte det året bara... Bara 271 mm. biljoner euro. Mer än dubbelt så mycket på den här kreativa sektorn alltså. Ja. Ja. Så här finns ju en, en det borde ligga i samhällets intresse att se till att man får så att säga dem, den del av den här sektorns ekonomi som man enligt lag har rätt till. Vad tänker du om eh, politikernas eh, regeringens eh, ja, politikerna i allmänhets hållning här när det gäller det här med filin. De är ju ganska splittrade. En del är ju väldigt starkt för rätten att fildela hur mycket som helst och ladda ner eh, gratis hur mycket som helst. Och andra är emot men, men verkar lite så här, det är inte så poppis så vara emot just nu. Nej, alltså det, här en, det här är en fråga som hamnar inom kultursektorn och kultursektorn är främmande ett främmande mark för majoriteten av svenska politiker. De, är, de, tyck, de ser alltså kulturen som möjlighet till ett trevligt fritidsnöje. Och, och, och ser det inte att den är en väsentlig del av samhällsekonomin. Och många människors inkomst naturligtvis. Och många människors inkomst, ja. ja. Du är själv i branschen förstås. Ja, jag är frilansmusiker bland annat. Men jag, är också, jag sitter också i Uppsala kommunskulturnämnd kulturnämn. Så jag, jag ser saken från, från olika håll. För vilket parti, får jag fråga? Så vi vet Social socialdemokraterna. socialdemokraterna Okej, okay. ja. då är jag det sagt. Ja. Jag blev en gång i tiden tvångsanslutning vet du, på kollektivanslutningens tid. Jaha. Ja. Men, men det är, tyckte du inte ha något emot eftersom du befinner dig inom partiet nej, fortfarande. Nej, nej. nej, jag insåg att det hade sina fördelar. Jag har varit med i hela tiden. Jag arbetar professionellt också. Okej, okay. tackar dig Bohösten Svensson i ja. Uppsala för ja. dessa synpunkter om Fylänen. Tack för att du ringde, ringde P1. Hej. Hej. Då ska vi lyssna till vad Nana Tiblin har att säga om bland annat hyreshöjningar. Vad trött jag blir på alla dessa män som har den trevliga lyxen att tala om stora bilar och vägskatt. Jag har inte råd med bil. Har bara varit utanför Stockholms gränser två gånger på 20 år. Sen 20 år tillbaka lever jag under existensminimum. Jag lever ständigt i en pågående finanskris. Alltid i en lågkonjunktur. Trots varma vintrar och låg ränta så höjs min hyra varje år. Mina grannar älskar att låta vattnet rinna och fylla badkaret till bredden i tid och otid. De tävlar om att tvätta sönder sina kläder i halvtomma tvättmaskiner i den gemensamma tvättstugan. De kyler ner sina lägenheter med öppna vädringsfönster genom vintern. Och hyran höjs år efter år. Min kommunala hyresvärd hovar in miljonbelopp på vår hyra som läggs i kommunens kassakista. Sen använder min kommun, Stockholms stad, mina hyrespengar till kommunal verksamhet. Jag betalar genom min hyra en extra kommunal skatt. Men politiker bor inte i hyreslägenheter. Däremot kör de bil. Nanna Tiblin, Stockholm som hade ringt 099 510 10. Erik har mejlat ringpetsnabelo@sr.se om den kommande Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel här i Malmö stad eh, och Erik skriver så här apropå Ali Samadi som ringde in igår och var kritisk mot att stoppa, stoppa matchnätverket ingår såväl den svenska vänstern som vad han menar islamistiska grupper. Då skriver Erik så här. Mannen som ringer in och säger att svenska vänstern samarbetar med islamister har helt rätt. Flera deltagare vid demonstrationen mot Israel i Malmö är islamister enligt skånsk lokal media. Islamister är ärkekonservativa och högerorienterade religiösa. Den ska vänstern är kritisk till fundamentalistiska kristna. Varför inte mot konservativa islamistiska Hamas med flera? Varför är vänstern överhuvudtaget bara kritiska mot kristna men inte mot islam? Det skulle vara en intressant debattfråga. Hycklar inte vänstern i denna fråga när vänstern bara är kritisk mot kristna fundamentalister? Så skrev Erik. Helene är vill stoppa matchen och är kritisk mot Israel av flera skäl. Ett utdrag som hon menar visar att idrott och politisk... Visst hör ihop, är följande ur mejlet. I maj kommer en tennisturnering i Israel att döpas efter en soldat som misste livet i Gaza. Så även Israel anser att sport och politik hör ihop. Minst två av spelarna har också gjort militärtjänstgöring i Israel. Så det är inte bara obefläckade tennisspelare som entrar baltiska hallen. Det är också soldater från en av världens största krigsmaskiner. Sluta att försvara det oförsvarbara och hela tiden sätta Israel i en offerroll. Det blir bara dumt efter den senaste massaken i Gaza. Eftersom FN, EU och andra makthavare inte reagerar kraftfullt måste gräsrotsaktioner aktioner till för att sätta press på Israel. Om folket trycker på kommer ledarna så småningom att följa efter. Så skriver Helen i denna laddade fråga. Vi hoppas på flera åsikter i denna av alla handaslag. Under tiden så säger vi god morgon och välkommen till Inga Bergström i Göteborg. Hej, Anita. Hej, hej, Inga. Välkommen till Ring P1. Ja, det är problemen gigantiska i människohavet här. Det finns mycket att prata om. <laughs> ja, <laughs> vad, vad tänkte du på idag när du ringde? Ja, jag tänker på att jag har talat med dig tidigare ja. om eh, det här kommande ekonomiska sammanbrottet, om du kanske minns. Det var någon gång i våras tror jag. Ja. Och nu är vi där. Nu är det finanskris så det ryker om det. Ja, nu är det verkligen. Och... Eh, det tror jag är lösningen på allt sammans, på börsspekulationer och därmed korruptionen. Du vet att börsen har blivit till spelande kasinor och människor har gladelikt gått in i detta och trott att det är någonting som kan föra världen vidare. Men där kommer det att bli helt stopp kan jag säga det. Kommer det att ihop nu tror du? Ja, detta är ett, ett faktum alltså. Att det kan, kan eller konstateras nu av de flesta att det inte längre är möjligt att återgå till den gamla ordningen. Det kommer att bli det. Men då gör man inte så gott man kan för att återgå till den gamla ordningen nu. Man pumpar in pengar för att hålla de här finanssystemen under armarna och... Det rullar ju på nästan som vanligt. Ja. Men tror du, att, tror du att finanssystemet kommer att bråka samman av detta? Ja, absolut. Det, ju mer man stoppar in, ju fortare kommer det gå- det är absolut så det förhåller sig. Du låter övertygad? Ja, absolut. Jag är bestämd. Där. Du är förhoppningsfull kanske? Ja, samtidigt är jag det. <laughs> ja, därför att, då det anar ja, det. Ja, därför att det, är det här är det enda som kan få så att säga, människor till att komma till sina, till sina sinnesfulla bruk. Idag har jag faktiskt talat med det tidigare om. Och se vad vi håller på med alltså. Vad ska vi göra istället? Vad hoppas du på för en världsordning? Ekonomiskt Ja, alltså, rent så kan man säga som den första ordningen. Först får ju så att säga, kraschen komma och den är inte långt borta. Ögonblicket är här snart nu. Så den enda vägen framåt är ju rättvis fördelning av jordens resurser. Det finns ingen annan väg. Och hur ska det gå till? Ja, du ställer nu frågor här som jag kanske först hade velat eh, säga lite andra saker ja. innan. Men vi har ju pratat om detta nu så att eh, det kanske ger sig själv. Alltså kravet som nu efter kraschen, det är ju, är ju att människor kommer ju att, så att säga människor tappar förtroendet i världen över. Västvärlden tar för sig alldeles för mycket. Va? Och klyftorna de ökar ju mellan folken. Så att det kommer bli otroliga demonstrationer här för en rättvisare samhällsordning. Och det ser vi redan nu. Det är det första som kommer att ske. Mm. För att det finns ingen annan väg framåt här. Stopp och belägg. Ja. Så nu är en tidsålder. En alltså ny tidsålder har tagits en början. Och det står att alltså vi samarbetar och rättvis fördelning av jordens resurser. Och du frågade mig, hur kommer det att gå till? Ja, enkelt kan jag väl säga att alla länder har ju någonting som de producerar och någonting de behöver ha. Det kommer alltså att sammanställas en pool. Utav resurser där man ut, utifrån den kan så att säga tillgodose alla länders behov och krav. Det, kommer, det finns människor redan nu insatta i det här. En Sen, sista, men jag måste fråga dig, vi måste gå vidare på programmet jag måste fråga en sista fråga. Men det finns, jag ser då inga tecken på att någonting sånt är på väg att ske. Låt kraschen komma först, Agneta. Så du tror att för... den fortfarande är framför oss alltså? Ja, minst. Absolut, det kommer. Det, jag kan säga det är inte långt borta nu att det kommer. Och det är det som får oss till att börja tänka efter. Vet du vad Inga, du får ringa mig igen när, när krafterna har kommit så, så tar vi resten av receptet då. Ska jag inte tala om för det är vad som händer nu den närmaste tiden? Ja, vi måste gå vidare på programmet nu. Kunde det vara intressant? Ja, men, det, det kan det säkert vara. Men vi måste gå vidare för det är fler som vill prata i samma ämne. Så jag får säga, eller du kan hänga kvar Inga. Så ja. kopplar vi in Majlis ja. Gustafsson i Härnösand. Hallå? Ja, hallå. Du har reagerat på detta med bonusarna? Ja. Det Så det handlar lite ju... om samma som Inga pratar om? Ja, jag vill inte prata om mycket. Jag vill bara sätta strålkastarljuset på det här med girigheten på ett annat sätt. Mm. Det är ju egentligen en, ett, en sjukdom, precis som alkoholberoende och drogberoende. Och alla dessa sjukdomstillstånd... Girigheten är ett annat sjukdomstillstånd, men... Ja, det, är inte, det är inte mindre allvarligt. Alla dessa sjukdomstillstånd, de som lider av dem, de saknar totalt sjukdomsinsikt. Är det det som pågår bland våra direktörer? Ja, det, det allvarliga är ju att sjukdomen är utbredd i topparna i samhället. Men om vi blir medvetna om alla... Jag vill ta upp det här som en ny diskussion med en ny inriktning på denna sjukdom. Om vi kan bli medvetna om det och de som lider om av den här sjukdomen kan bli medvetna så kan man kan ju tillfristna. Det finns alkoholister som blir nyttra och andra drogberoende som blir nyttra, även spelberoende. Så att girighetens sjukdomssymptom går också att vända och Kvinnan som pratade nyss, hon är inne på väldigt mycket, men mycket saker som som stämmer. Inga får jag höra, Inga är ju kvar här håller du med om detta att girighet kan direkt sjukdomsklassas? Jag skulle vilja säga så här alltså att ja visst, kan man hålla med om att hela samhället är sjukt, det är inte bara så att säga, ja. de som är på börsen och spekulerar, samhället har ju blivit det för vi dras med i detta och börjar själva liksom och bli korrumperade, hela samhället har blivit det men det är därför som jag säger som jag gör, att sjukdomssymptomen ni måste gå till botten, och den sitter börsspekulation, det är där den glamouren om pengen måste så att säga någonstans komma upp till ytan det är den som kittet som håller oss samman istället för att vi är varandras tjänare så har vi blivit varandras slavar. Håller du med om detta maj den, kan man uttrycka det så? Ja, det, det går att uttrycka på många sätt det här. Men alltså om man blir medvetna om det här så att vi kan vända trenden så behöver ka kanske kraschen inte bli så stor och så omfattande som om man fortsätter att kör, eh, kör loppet rakt ut. Va? Men... Att, om, om man i ledande ställning sitter och ska, ska minska på pensionärers och barnomsorgspengar de som ändå inte ha till sin egen försörjning. Många gånger måste gå på socialen. Där ska man dra in medan alla dessa oetiska löner med bonusar. Så det, det, är, ju, det är ju ett sjukdomstillstånd. Det finns ju ingen frisk människa som kan se det på annat sätt. Men det går att bli frisk. Okej. Det är jag komma in en, en sista En sista kommentar där, Inga, sen ska vi gå vidare. Ja. Problemet är ju det att ingen avstår någonting med mindre att någonting händer. Och det, och det är därför som man säger att kraschen är det som får en annan riktning. Det måste peka mot en gemensam riktning och det får oss att börja tänka. Det är liksom själva vändpunkten. Ett riktigt delirium då för att yes, prata, om, prata om vad som kan inträffa med en alkoholberoende Absolut. människa. Absolut, den dagen detta tränkar av så kommer det att mm. bli kaos, det kan jag lova det. Inga, nu släpper vi in Myles. sen är det dags att gå vidare. Tack Majlis, äh, Inga och äh, Myles Gustafsson, sista ordet där. Ja, konkurrens det är en mild, mildare form av krig. Vi ska inte slåss, vi, ska, äh, vi ska, måste gå mot samarbete. In, vi så vi du hoppas ut. egentligen inte på någon krasch utan du hoppas på ett äh, uppvaknande snarare? uppvaknande mildrar kraschen. Okej. Tackar för det Majlis Gustafsson i hans och Inga Bergström som jag tror redan försvann från Göteborg. Tackar båda damerna för att ni ringde till Ring P1. Tack. Tack så mycket. Vi tar eh, Inga Andersson i Lidköping. Hallå där. Hej. Du är också arg. <laughs> alltså jag är inte så arg som jag är besviken på Sverige. Hur då? Jo, när, när jag en kväll slog på tvn och slått titta på kunskapskanalen, den enda som har riktiga kunskaper, så fick jag se en skrattande fet gubb som badade med flygvärdinner och bara sig allmänt illa åt. Du pratade om jag, en tv? Pratar... Ja, som jag då ja. tyckte att han bar sig illa åt. Så jag kopplade fort bort det och tittade på mitt program. Det var det diplomaterna du tittade på? Ja, det var, det var ju diplomaterna. Det visste ju inte jag då. Jag trodde det var en docusåpa. Ja, det är det väl på sätt och vis. Alltså, man, har, man har ju följt detta som någon slags såpa, vad de det sysslar med. Det i alla fall. Men jag, jag, jag tänkte, det med jag för att jag vill titta på seriösa program. Ja. Och, men då, vid och fasa idag mor på morgonen så fick jag genom radion höra att, att det var ett inslag som handlade om en man som är diplomat och anställd av UD. Mm. Och Claes Ljungberg hette han och representerade UD det förenade Arabrepubliken. Förenade arabemiraten. Ja. ja, han verkar ha en av huvudrollerna i den här serien. Och han har väl gett intryck emellanåt av att vara en festprisse och en glad gamäng, om man kan uttrycka det så. Nej, men det är ju förskräckligt. Det också. Men är inte det ett sätt då? Sverige ska ju också representera och skapa nya vänskapsband och det kan väl gå till på lite olika sätt? Nej, det tyckte jag var förskräckligt. UD ska vara seriös framförallt. UD måste ju vara seriös. De har blivit en. Jag en, kallar han påstår ju att han är så seriös men det är han ju inte. Det där, ju, det där beror kanske lite på vilken politisk uppfattning man har, eller hur, ja, vad man, vad man precis, tycker om Carl Bildt. Men om vi håller oss till diplomaterna på UD, eh, de är ju väldigt många, de som är anställda på UD. Kan man tänka så här att eh, det finns plats för olika sorters människor där? Ja, men, det, det, de, de sa också på morgonen att många som har bloggat har visat sitt avsky för det. Mm. Det är också många på UD, inom UD ju, som har reagerat starkt, och, men de är också arga på tv så de tycker har klippt detta väldigt eh, vinklat och bara klippt ut bitar där det är eh, badande diplomater och flygvaror och annat. Jo, men, men det begriper jag också att de har klippt väldigt grovt. Va? De, så är det, så man... är det en bild. då? Kan jo, man men det ju, han har ju uttalat allt vad han sa, fast om man klippt bort för, för, för, för, för, den andra delen det är ju en sanning det man ser är ändå sant alltså, ja. det har hänt och jag tycker att för något år sedan så var det ett program om UD där det är så instängt och så stängt på UD så att de som jobbar där de får ta dit sina släktingar det annonseras inte ut åtminstone inte då de lediga platserna utan min dotter jobbar här och min kusin jobbar där och, det är ett slutet samhälle och det finns då många... Och det behöver öppnas upp. Nu är programmet slut Inga, du fick ja, sista ordet. Jag trodde att de andra fick prata för mycket, men... Tackar dig. Tackar dig för att du ringde ring P1 och där låg Inga på luren. Och eh, imorgon så öppnar vi slussen igen naturligtvis klockan nio på morgonen som vanligt. Det är bara att fortsätta ringa oss dygnet runt om du vill det. 099 510 10. Gör som alltid, ring P1.